kísérik a nagy útra. Kísérik a borzavári templomba, Gyöngy koszórú a vállára, tájba le a lánysága Gyöngy a vállára, le Lánypajtársok, most már Isten veletek, Én már többi jó lány nem leszek. Ha leszek is, jó asszony leszek, Az úramnak mulató társa leszek. Ha leszek is, jó asszony leszek, Ara leszek, arra kérem a nász nagy urakat. Adják vissza a lángori koszorúmat. Adják vissza, hát tegyem a fejemre, Hadd a leányok seregébe. Adják vissza, hát tegyem a fejemre, szeregében